називають просто Русью або Руською землею. Втім, протягом останніх 200 років терміном «Київська Русь» історики позначали Велетенську державу, сформовану внаслідок об'єднання східнославянських племен під владою династії Рюриковичів, яка проіснувала до середини XII століття, а також об'єднання роздрібнених князівств періоду середини 12-го, середини 13-го століття, центром яких усе ще залишався Київ. Термін давно став загальноприйнятним. Під час кожного загострення відносин між Україною та Росією росіяни бралися завзято акцентувати на тому, що Київська Русь – це етап історії їхнього, і лише їхнього народу. На початку 19 століття серед українців виникло зрозуміле невдоволення такою монополізацією слави та традицій Києва. Російські історики доводили, що оскільки росіяни це єдина східнославянська нація, яка в новітні часи створила державу то зв'язок московської держави з першою державою Східних Слав'ян очевидні, бо українці та білоруси, в яких у новітню епоху держав не було, жодного стосунку до Київської Русі мати не можуть. На початку ХХ століття вагомий аргумент проти такого тлумачення історії Київської Русі висунув український історик Михайло Грушевський. Він піддавав сумніву ідеї росіян, що визначальна стрижнева характеристика розвитку нації – це її здатність утворити сильну державу. Грушевський під час вивчення історії певної етнічної спільноти більш вагомим називав досвід, накопичений нею впродовж існування на землях своїх предків. Учений припускав, що українці постають прямими нащадками полян, племені, яке відіграло провідну роль у розвитку Києва. Приписувати київській добі фундаментальну роль у російському минулому не просто неправильно, але й згубно, адже такий підхід лише обтяжує російську історію синтетичним додатком що перешкоджає пошукам її справжнього коріння. Більше того, колись давно самі росіяни визнавали власну вичерпну відособленість від Києва. Одна з основних причин підписання московськими боярами із Богданом Хмельницьким Березневих статей 1654 року, я згадував про це у першому розділі, полягала в можливості долучення за умовами Переяславської угоди Московською державою частини земель Західної Росії з Києвом ключно, що давало змогу російському цареві легально присвоїти титул государя всієї Росії. Лише тоді, після 1654-го, московські монархи почали величати себе збирачами всіх слов'янських земель і з православним населенням. Як Галія, колись провінція Риму, а нині сучасна Франція, запозичила з Риму чимало елементів римського законодавства та культури, так і Москва прийняла від Києва багато традицій суспільно-економічного устрою. Проте Москва не була продовженням чи логічним наступним етапом історичного процесу, започаткованого в Києві, куди більшу частину київського спадку вібрало Галицько-Волинське князівство, а пізніше Велике князівство литовське. З огляду на останнє спроби росіян, Викорчувати згадки про Київську Русь у статтях електронної енциклопедії Вікіпедія, черговий виток історичного протистояння, розпочатого після перемоги Євромайдану та відмови української нації еволюціонувати за російським сценарієм, виглядають жалюгідними, спостерігаючи як користувачі російського сегмента інтернету протягом березня-квітня 2014-го затято та невтомно замінюють слово сполучення Київська Русь на давні руська держава, переконуючи самих себе, що Древній Київ був чимось на кшталт дрібного поселення на околиці Хозарського каганату, яке значно поступалося старій Ладосі чи Новгороду Таким собі осередком жидобандерівців давніх часів я не міг стримати співчутливої посмішки. А ще на той момент я пригадував вислів Чака Паланіка, відомого американського письменника з українським корінням із його книги «Рент. Усна біографія Бастра Кейсі. Встромляння пір'я в дупу ще не робить тебе куркою». Вину за спрацювання російської пропаганди у південно-східних регіонах України цілком і повністю потрібно покладати на Україну. До середини 2014-го частка російського контенту на загальноукраїнських телеканалах сягала 70%. Більшість фільмів, серіалів, і навіть розважальних програм «Україна за скажені гроші» закуповувала в Росії. Причина криється в тому, що для власників українських медійних холдингів українське телебачення не є первинним бізнесом. На сьогодні в Україні діють чотири основних медіагрупи. Всі чотири підконтрольні олігархам. Віктора Пінчука, СТБ, ICTV, Новий канал, М1, М2, ОТВ, Інтер Медіагруп, Дмитра Фірташа та Серія Льовочкина, Інтер, НТН, К1, К2, Мегапіксель, Ентерфільм і ЗОМ. група Україна, Рената Ахметова, Україна, Футбол 1, Футбол 2, НЛО ТВ. 1 плюс один, Медіа. Ігоря Коломойського, 1 плюс 1, 2 плюс 2, Тет Уніан ТБ та 1 плюс 1. За словами Костянтина Стрюкова, директора рекламного агентства Vision, який у 2010-13 роках обіймав посаду генерального продюсера нішевих каналів Intermedia Group.